Visoko prepodobni oče Igumane, dragi naši gosti, dragi naši učenici, privređivači knjige Ne sveti, a sveti koja je večeres pred nama i naš otec Iguman, došli su nam goste zajedno sa našim umjetnikom Njegovišom Ostilovićem da na, na ražem, održimo promociju knjige ne sveti je sveti i da nešto kažemo o ovoj vrsti kulturne djelatnosti, o ovoj vrsti e, crkvenoga e, izdavaštva, pa bi ja njih e, u ime svih vas džaka i profesora Bogoslovije da naš, uprave naše škole da da pozdravim, da im zaželujem dobrodošlicu i da najavim da će večeras o knjizi <clears throat> Ne sveti, a sveti i uopšte o izdavačkoj djelotnosti e, izdavačke kuće Čuvari. Govoriti predstavnik izdavačke kuće, e, gospodin i naš brat Dejan Pavlović. Zatim iguman manastina Podmajine, otac Rafailov, koji je ovdje već bio nekoliko puta sa nama i ili ogovorio o duhovnom životu i o istinama duhovnog života ili nam dovodio ljude koji e, o tome nešto znaju da nam kažu, a večeras će e, ovo govoriti jer je e, već na nekoliko e, promocija ove knjige u Crnoj Gori govorio i mi smatramo da nema boljega e, koji o e, ovoj knjizi može nešto da nam kaže. E, naš brat, član muzi, da tako kažem, muzičke umjetničke grupe PIRG, brat Negojša Mastilović, će i nešto da nam odpjeva, pošto smo danas izloženi svakakoj vrsti muzike i mi se, dragi brate Nebojša, borimo da slobodno vrijeme naših džaka ispunimo, da im ukažemo na kvalitetnu muziku, a ne možemo to da vršimo samo nekim ukazima i nabratama šta da ne slušaju, nego da im ponovimo šta lije pomože da se sluša od muzike. Tako da, eto, tako smo zamislili ovo večer, pa bih ja znamovali, brata, ne boš za početak ove, ove večeri da nam on nešto otpijava i odsvira, a onda će, nam, onda će vam se obratiti brat eh, Deja Kagovića, posljed njega i iguman manastira pod mene, otac Rafael. Izvolite da. U ime izdavača knjige Nesvetija sveti Puće čuvari iz Beograda sabranima na ovoj duhovnoj večeri obratio se Dejan Pavlović. Uvaženi oci, draga braće i sestre, najprej da malo približim ovu pesmu koju ste čuli. To je pesma sa nebojšinog prvog samostalnog albuma Sjajne srpske zvezde. Naime, on je sa sveštenikom uh, Arsenijem Arsenijevićen, koji služi u hramu Svetog Vaznesenja u Beogradu kao starešina, objavio već dva albuma grupe PIRK, ne od ovog sveta i zemlja Svetoga Simeona. Nebojša se odlučio na jedan projekat koji je malo bliži po aranžmanima današnjem čoveku, ali ni malo nije zaostao za onim tekstovima koje je u saradnji s ocem Arsenijem pravio i pisao u svoje vreme. Dakle, on je autor i tekstova i svih melodija. Večerać ćemo osim ove pesme čuti jednu pesmu koja se zove Niviljiva granica koja do sada nije objavljivana, nadamo se na nekom sledećem CD-u, i pesmu oj i Srbio Božje dome. Što se tiče izdavačke kuće Čuvari, Izražam veliku blagodarnost Hristu koji nas je prizvao i koji nam je dao zadatak ovakvu vrstu odgovornosti da se bavimo izdavaštvom tih mnogocenih bisera prema kojima zaista imamo jedan poseban odnos. Pre nego što smo sami počeli da se bavimo izdavaštvom, Mi smo dobili blagoslo prisutnog iguma manastira Podmajne da njihova izdanja predstavljamo i prodajemo u Srbiji, tako da smo stekli jedno određeno iskustvo i jedan određeni stav prema tome. Posle više decenijskog prekida prejemstva pravoslavnog učenja, naišao je jedan novi talas, kada su crkve ponovo počelo da se pune i da se zidaju i kada nas je zapljusnuo jedan takođe veliki talas duhovnog štiva. Sve nas koji smo zakoračili u crkvu veoma je obradovala mogućnost da možemo čitajući svete oce da saznamo nešto i da odemo malo u dubinu. Međutim imam utisak da sada posle tog talasa u uglavnom se sve više odvija na površini uma a manje u dubinama srca. Imajući i sam iskustvo i postradajući zbog toga što sam preko reda čitao ono što ne mogu ni da primim, a kamoli da primenim, takođe sam blagodaran na činjenici da je gospod preko ovog autora arhimandrita Tihona Ševkunova koji inače e, iguman ma Sretinskog manastira u Moskvi poslo jedno štivo u, kojema, u kojem nas, u, koje, u kojem nam objašnjava kakav je to jedan potpuno novi svet i kako pre neki dan reče otac na promociji u, u Podgorici E, ovo je jedan od možda i posljednjih poziva da uđemo u taj svet. On na samom početku knjige kaže e, Došli smo u manastir, priča o sebi i svojim prijateljima, zato što je svako od nas pronašao divan i nisačim uporediv svet. Ispostavilo se da je taj svet bio neuporedivo privlačni od onoga u kojem smo proživili svoje malobrojne I na svoj način veoma srećne godine. U ovoj knjizi želim da pričam o tom divnom svetu u kojem se živi po potpuno drugačijim zakonitostima od onih koji važe u običnom životu, o svetu beskreno blagorodnom, punom ljubavi i radosnih otkrića, nade i sreće, iskušenja, pobeda i pronalaženja smisla poraza, a što je najvažnije, o moćnim projavama sile i pomoći Božje. Dakle, on u ovoj knjizi, koja se zove Nesveti, a sveti, upućuje pre svega na nastrojenje ljudi. On ne sakriva svoje i tuđe slabosti, već nam upravo govori o tome, da sveti su oni koji su doneli odluku i imaju težnju da postanu sveti, a takođe u jednom drugom delu knjige a, priča nam o nekim nepojmljivim za ljudski um događajima sa ljudima koji nisu bili u crkvi, ali su bili očigledno čistoga srca koje gospod darivao da na samoj končini života budu udostojeni ispovisti svete, svetog pričešća i tu nalazimo na na veliki broj zanimljivih događaja koje često pobuđuju ljude da se sete takvih ličnosti i takvih događaja i u svom životu. Zato autoru sada stižu nebrojana pisma i svedočenja najpre o tome kako je ova, čitanje ove knjige promenilo mnogim ljudima život, a takođe i sa situacijama i događajima koje su slični događajima u ovoj knjizi. Autor e, sam je bio iznenađen tiražom knjige, ali ono što njemu najviše prija, jer on smatra da je pisanje knjige deo njegovog sveštiničkog služenja, da je on uradio ono što je do njega i da knjiga sad praktično živi svoj život, kaže da mu najviše prijaju upravo ta svedočanstva, odnosno povratna informacija da je ova knjiga nešto što je živo i nešto što je hranljivo naravno ne bi ničega od ovoga bilo pa ni ove knjige da ovaj sad arhimandrit nije proveo iskušenički staž među svetim ljudima Pskovo Pečerske Lavre danas u trenutku kada U Rusiji postoji onako jedna pri, prilična simfonija između crkvene i državne vlasti. Ocu Tihonu je povereno da se bavi kulturnim pitanjima. On između ostalog vraćuje veliku rusku književnost ponovo na scenu, a takođe je veoma aktivan, veoma dinamičan i puno putuje po Rusiji i drugim zemljama, ne bi li približio pravoslavlje gladnim i žednim dušama. Od mene toliko, zamolit ću ne bojšu da otpiva oš jednu pesmu, pa ćemo onda čuti izlaganje našeg oca Rafaila. Hvala. za dobro i zlo moderan čovjek ćiričar negovam bi je, nego je toksičao svakoga zalusa sumnje kraj daunušnje društvo uz pazmi Ne sveti, a sveti, siromašni, nišči, bogati, poslednji, a prvi, uniženi, a uzvišeni, prezreni, a proslavljeni, mrtvi, a istinski živi. Sve su ovoj evanđelske formulacije kojima se u crkvi učimo da budemo jedni od takvih. Rekao je između ostalog u ovom izuzetnom predavanju koje toplo preporučujemo za slušanje visokoprepodobni iguman Podmajinski jeromonah Rafailo Boljević. Očegojko braći i sese, bogodarimo na pažnju koju se nam kazali povjerenju koje je prati. Evo da iskoristimo vrijeme pošto džaci ste pa naviknuti na određeni ritam dnevni i na količinu informacija koju primate na časovima ovo danas nije vaš prvi čas nego jedan od vanrednih evo potrudit ćemo se iako ne pripadamo grupi onih koji to mogu da urade na dobar način i da odmjere i da u zadatom vremenu kažu onoliko koliko treba i često kad je prilika da se govori prekoračimo kažemo i jedan čas, ali evo trudićemo se da ga ovdje ispoštujemo i uvažimo se u vašoj školi. Isin tema koja nas je ovdje sabrala a sadržana je i zaključana u naslovu ove knjige koji predstavlja jedan izuzeten simvog. Tako da bi se ja večeras zadržao samo na samom naslovu, ne ulezeći u sadržaj, jer knjiga je pisana takvim stilom da ako god uzme da čita, ona će mu se otvoriti i sigurno je da će mu prijati. Međutim, postoji opasnost da se simvolika samog naslova dovoljno ne razumije a vrlo je važno ne sveti a sveti siromašni nišći a bogati poslednji a prvi uniženi a uzvišeni prezreni a proslavljeni mrtvi a istinski živi to su sve braće i sestre oni izrazi ona ukazanja one evanđelske formulacije kojima se svi mi u crkvi učimo ne samo da znamo da ih izgovorimo nego da i sami budemo jedni od takvih Dakle, i ne sveti, a sveti, siromašniji, a bogati, uniženi, a proslavljeni, mrtvi, a živi. Kako se do toga dolazi? Kako to da kroz siromaštvo postajemo bogati i to bogatstvom koje ne može da nestane, ne može da istruji? Bogatstvo koje rđa može da nagrize, lopov da ukrade, moljac da propasti. Pitanju je jedna posebna nauka ili, kako je sveti oci nazivaju, umjetnost ili vještina. Nažalost, vrlo malom broju ljudi poznata. Nikad nije bilo lako vladati njome, a danas... Živimo u vremenu kad smo bezmali izgubili i one najosnovnije predstave o njoj. U pitanju je jedna od hrišćanskih vrolina izuzetno cijenjena kod onih koji znaju šta je vrijednost, koji znaju da razlikuju bisar, skupocjeni od gomjele, bižuterije, koji znaju da razlikuju... Istinu odlaži da razlikuju blagodat od projeve strasti, naravno, zamaskiranih. To je vrlina smirenje, braći i sest. Mi koji smo tu u crkvi, a nemamo kud, moramo se sresti sa njenim imenom, jer ona je carica vrlina i čini čovjeka bogom. Međutim, bojim se da je vrlo mali broj nas razumio o čemu se tu zapravo radi. I još manji broj nas imaju, onako stečenu na zakonit način. Sam naslov knjige i atmosfera koja dominira uvodi nas i si na vrlo oprezno, tiho, rekli bismo i vješto, upravo u tu oblast. Brat Dejan je pročitao uvodni dio knjige gdje se govori da je te mlade ljude perspektivne iz ugla posmatranje ovoga svijeta, međutim, oni su nešto u zidinama Pečarskog manasira, to može biti bilo koji drugi sveti i u blagodatnoj tradiciji utvrđen manasir i monaška obitelj, njih je to privuklo nekim tajanstvenim i dubokim glasom djelujući na njihovo srce i dajući im snagu da odole obmane mogav svijeta i njegovim prelastima sila tog glasa i bogodudevnog zova dolazi braći i sestre ne od ljudi istina od ljudi mi možemo čuti taj glas U ljudskom glasu možemo ga prepoznati, ali to je glas jednoga i jedinorodnoga i jednosušnog i saprestovnog, rođenog, nestvorenog, koji je došao i postao čovjek unizivši. Sebe do obličija sluge. I kao takav, dakle smiren i krotak, pozvao nas. Priđite, dođite i naučite se od mene. Vi koji ste umorni i natovareni. I ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim. To su riječi, braći i sese, koje smo mi nejednom čuli. Međutim, čuti ih umom i osjetiti srcem nije ovako, nije jednostavno. Slava Bogu da je moguće, ali nije lako. Reakcija na primljene riječi, primljene umom, voljom i srcem, reakcije, stanje ili dejstvo, nazivamo smirenjem. Smiren čovjek je onaj koji se odjenuo. Blagodatnim hitonom koji prima iz ruku samoga gospoda. A sve što primamo braći i sestre od njega, na sebi nosi pečat, očev i silu i bristanje duha svetoga. Smiren čovjek je car. Smiren čovjek je kralj. Smiren čovjek je bogataš. Smiren čovjek je strašan za nesmirene, prvenstveno, gorde demone i njihovog načelnika, gordog satanu i za sve gorde i gordim duhom ispunjene ljude. Danas su potrazi za utjehom, a svi je nekako tražimo, vjerujem i vi, pa i ovo što ste... Prišli u ovoj školi, što se prišli u ovoj nauci, predstavlja izraz vaše potrage i vaše potrebe. Međutim, treba znati i treba oprezan biti, ako se ne smirimo, mi u nećemo naći. Nećemo je naći ni u crkvi, braćo i sestre. Jer i u crkvi možemo da živimo gordo, a gospod i glava crkve se protivi gordima, a smirenima daje blagodat. A blagodat, braći i sestre, to nije neko davanje kao što mi ljudi damo nekome ključeve od automobila, ili ključeve od stana, ili mu damo dio svog Novčanika ili sav novčanik. Blagodat je davanje Božije. Blagodat kad primamo, mi Boga primamo, braći i sest. To je najveća vrijednost. A tu vrijednost može da primi samo smireni duhom. Blaženi, smireni. Blaženi, siromašni. Blaženi, nišći duhom. Jer je njihovo... Carstvo небеско kroz siromaštvo до carskog богатства. дај poziv, braći i sestre, upućen je svima nama, svi mi koji ispunjavamo sportske tikete, svi mi koji se kladimo u pratimo futbal, sve sportske manifestacije, koji se kladimo na pse, na konje, koji gasimo svoj pogled u kockarnicama, koji tražimo bogatstvo i utjehu bilo gdje, van onih dveri koje otvaraju carstvo, mislimo na dveri te vrline, smirenje, ostaćemo zauvijek siromasik. I bijeda naša bivaće sve dublja i dublja. A gospod naš želi da budemo bogati. Ali, uslov da bismo primili to bogatstvo, dat je u evanđelskim zapovjestima. Da bi postao bogat, moraš da osiromašiš. Da bi bio prvi, mora da se uniziš. Da bi bio istinski živ, moraš da umreš. Onaj koji izgubi život svoj, mene radi evanđelja, naći će ga. A onaj koji ga sačuva, izgubi će ga. U ovoj knjizi srešćemo neke od likova koji su tu vrlinu stekli njome ovladali i svjetlošću blagodatnom sijali braće i sestre u vremenima tame i to velike tame velikog bezbožja međutim svjetlost i bogatstvo koju su primili sveti oci Pečarskog manastira tama nije mogla da obuzme naprotiv samo je svojim kontrastom pojačala tu svjetlost i dala mogućnost da jedan mladi naraštaj, a i mi smo ta generacija, uočimo da postoji ogromna razlika i po prirodi i po kvalitetu. Međutim, da bismo od posmatrača ili čitalaca postali bogataši, I na slednici neophodno je da steknemo tu vrlinu. Vrlo važnu vrlinu. Pošto je u pitanju velika nauka, velika umjetnost. Smireni sveti oci nazivaju je naukom nad naukama, umjetnošću nad umjetnostima, učenjem nad učenjima. Mi bismo ovdje večeras pokušali em kao oni koji tu vrlinu još uvijek nemaju i si naživimo u nadi da ćemo ju uz Božiju pomoć steći a s druge strane kao oni kojima ste ukazali povjerenje dužni i obavezni da vam o njoj bar nekoliko rečenica kažem u samoj knjizi naći ćete mnogo više počevši od naslova mnogo je važno da se kroz naslov uđe Jer on nije bez razloga na naslovnoj strani. Ne sveti, a sveti. Nišći, a bogati. Uniženi, je uzvišeni. Vrlinu smirenja moguće je steći, braći i sestri, isključivo u crkvi. U našoj crkvi. Vi koji ste budući pastiri. Možda sveštenici, vjeroučitelji, monasi, jeromonasi, igumani, episkopi, pastiri ovog naroda. Ako ne budete ovladali tom vrlinom, ako je ne budete stekli, vi nećete moći ni da učite druge da je steknu. A kao takvi bit kao sablazan. Bićete velika prepreka... Na putu u carstvo bogatih. I vaša pozicija, eventualno vaši činovi, bit vam veliko opterećenje. I na dan velikog i strašnog i pravednog suda gospodnjeg, smirenog gospoda, nećete ni vi ni mi dati dobar odgovor. Zato je za nas koji smo u crkvi, koji smo se ohrabrili, da prihvatimo one vru odgovorne pozicije od suštinskog značaja da se smirimo. Da bi smo kroz smirenje primili onu silu koja može da upravlja, koja može da liječi, koja može da poučava, koja može da ohrabruje, koja može da prosvećuje, koja može da obožuje, koja može da smirava i bogati da unižava i uzvisuje da ubija namrtvo strasti kao kancerogene ćelije blagodatnom terapijom i da vas krsava ukoliko ne budemo imali tu vrlinu braće i sestre metešće da nas obuzme haos razdori i raskovi. i mnoga druga gorda I našoj gordosti bliža učenja i raspoloženja, kako reče profesor rektor, i muzički izrazi, i razni drugi umjetnički, politički, sociološki, psihološki, bit će nam bliži od dragocjenog i smirenog učenja naše spasonosne crkve. Dveri koje vode u tu oblast bogatih a nesvetih a svetih, jesu jevanđelje, braćo i sestri, i njegove svete zapovijesti. Na praktičnom planu, pošto bez prakse, a i ovi sveti oci koje ćete upoznati, Serafim, Natanaju, Jovan, Krasćankin, Shiguman, Melchisedek, to su vam sve oci koji su se vaspitavali na čistim, pravoslavnim, asketskim, svetotajinskim, liturgijskim tradicijama i taj njihov izraz i ta svjetlost koja je privukla mlade ljude, a evo preko knjige privlači i mnoge druge, i mlade i stare jeste upravo ta blagodatna svjetlost smirenja a ta svjetlost koja svjetli i koja isijava iz njihovih duša ako ćete i tijela jeste Hristova svjetlost I samo je ona kadra da nas otme i ščeljusti tame, samo je ona kadra, braćo i sese, da privuče naše srce da je za voli više od svega drugog. Tu uključujemo i podsjećamo na ona gospodnja upozorenja, jer ako se naše srce čudesno, preduboko, tajanstveno srce, nemojte da podsjenjujete svoje srce, jer baš je u njemu. Carstvo nebesko, baš je u tom srcu nebesko blago. Čuvajte ga, više od svega, kako Duh Sveti uči u Svetom pismu, više od svega čuvaj srce svoje, jer u njemu ti je život. E iz njihovih srdaca sijala je svjetlost, ljubavi Božije, na koju su oni odgovorili. I samo ta svjetlost može srce da oslobodi od onih pristrasnosti i privezanosti, ne blagoslovenih i ne životvornih. Jer ljubav, dozvolit ću sebi, a blagoslov imam jer ga jevanđelje gospod daje, nepravilna ljubav roditelja prema djeci može da zaustavi proces oboženja, to jest spasonosnog smirenja. Nepravilna ljubav muže prema ženi žene prema mužu, djece prema roditeljima, da ne idemo dalje, a vrlo često odemo dalje do one nenormalne ljubavi prema automobilima, prema novom mobilnom telefonu, prema mnogim idolima, a danas ih ima mnogo i premnogo, svi ti procesi, braću i se zaustavljaju, i to blago rečeno, blokiraju naš put ka carstvu nebeskom. Jedan od razloga zašto mi u to carstvo ne ulazimo, i jedan od razloga zašto smo ga mi danas zaboravili, carstvo nebesko zaboravili, pa ti onda mora da si zaboravio i onoga koji je došao da ga objavi, ti onda mora da si se potpuno udalio od onoga koji je došao da te pozove, I od onoga koji je išao ispred njega, strašnog pustinskog proroka, ti onda ni Jovana Krstitelja nisi čuo, ti nisi čuo ni onoga koji je došao posle njega, a prije njega bješe i neuporedivo veći od njega. Čim si zaboravio carstvo nebesko? To je logična posledica odvajanja od svetog evanđelja. Pokajte se, približilo se carstvo nebeskom. Smirite se gordi, osiromašite bogati, otupite pametni, ispraznite se mnogo naučeni, raslabite se mnogo jaki, poružnjajte mnogo lijepi, umrite mrtvi da budete živi i da primite život vječni. Ne od čovjeka, ne preko infuzija, tabletica, zdrave hrane, narkotika. Nego da ga primite od mene, životodavca. I da budete vječno živi i moćni. Da budete naslednici Boži i sa naslednici Hristovi. Da primite blagu koje nam je obećano, braćo i sestri gospod je obećao a on ne laže i meni i vama to bogatstvo pripada ako hoćemo da ga primimo a onaj koji nam ga je donio braću i sestre koji ga i dan danas daruje jevo cetinje je grad potencijalno bogatih crna gora braću i sestre pa ona je duhovni Monte Karlo ono što u Monte Karlo nema što tamo ne možemo naći, ovdje možete na svakom koraku. Ovdje nisu nalazišta zlata, mi nemamo to, nemamo ni naftne rezerva. Mi mnogo toga nemamo, nemamo razvijenu industriju. I Bogu, o malo što je, da je propalo. Slava Bogu i čovjeku ljubivom Božjem promislu. Ali šta je isplivalo? Pogledajte našu zemlju. Pogledajte našu svetu goru crnu, pogledajte i saborni hram u Podgorici, i sve ove bezbrojne hramove, ove otvorene i svete kladence iz kojih uzimamo vodu ne iz zemlje nego iz utrobe nebeske, gdje primamo vodu živu, primamo duha svetoga i bivamo bogati. Da se ne postidimo, braću i sestre, ni pred bogatstvom angela, naprotiv, i oni sami, među njima najbogati serafimi, mogu da nam pozavide i zavide nam, ali onom zdravom zavišiću, nedeformisanom. Kad vide naše pune putire, kad vide nas koji smo osiromašili jer nam nikakvo drugo bogatstvo ne treba, koji smo zadovoljni time što smo podstanari i što vozimo tako i takvo autu i ga uopšte ne vozimo, što smo živi i zdravi, a i što smo bogesni, teško, ali bogati i zdravi onim dubljim zdravljem i dublim, dubljim bogatstvom. Jer je Bog sa nama. Bog živi sa nama. Ako niko neće sa nama, Bog hoće, i to se vidi da hoće, malođe, braći i sestri, Boga ima kao što ga ima ovdje među nama. Međutim, nije sve sazidati hram. nije sve uštampati knjigu, nije sve ukrasiti oltare, nije sve rukopoložiti sveštenike, nije sve ono što mi mislimo da jeste, nije sve ono što je farisej uspio da uradio. Da posti, da se pričešćuje, da daje desetak od svega što ima. To je, braći i sestre, raspoloženje koje je nebogati. To je raspoloženje koje je sakati. Takvi ako smo, mi svaki put kad odemo u hram, izlazimo sve gori iz njega. Sve bjedniji, sve siromašniji, sve bolesniji. A sve misleći kako smo, evo već je peta godina, na zavidnim duhovnim visinama. To je propaz, braći i sestri. To veze sa smirenjem nema. Takav čovjek ne poznaje bogatstvo Božje blagodati. Ona se njemu ne samo ne daje, nego se i protivi njemu. Šta nam je potrebno, šta nam je važno, na što nas i likovi iz ove knjige pozivaju? Da se oprobamo, braći i sestri da obaramo ruke da vidimo da, da snimimo sebe evanđeljskim skenerom da probamo da ispunimo evanđelsku zapovijest makar jednu od njih božijeg bogosluva radi na žalost Uspjeli smo, ne znam kako, ali čovjeku je sve moguće kad ga nečastivi uči i kad je nepažljiv prema učenju crkve, uspjeli smo da organizujemo, pazite to, i to je neka umjetnost. Naravno, aplauzne dobijamo od svetih nego od nesvetih, ali u pravom smislu, mislim od tamnih sila, kad uspijemo da u prostoru crkve organizujemo život bez jevanđelja, bez smirenja, bez vrline. To je patologija, braći i sest, iz koje izrastaju mnogi problemi. I mnogi problemi u crkvi nastaju upravo iz tog razloga. Mnogi duše gube u uluci spasenja zato što se ne smiravaju. A ne smiravaju se jer ne žive po evanđelju. U učenju svetih otaca prvi signal. Pravi, blagodatni signal koji te očekuje na koji ćeš naići ako koračaš svetim evanđeljem. Jeste projeva naše nemoći. Nisi ti uopšte pobožan. Nisi ti uopšte vjeran. Nisi ti uopšte duhovan. A kamo li smiren? Ti ne možeš da ispunjavaš evanđelske zapovijeste. Evo pogledaj. Kako dočekuješ. Kako ispraćaš. Kako reaguješ na ovu, ovu, ovu i mnoge druge evanđelske situacije. I vidimo da smo nezreli, da smo nespremni, da smo nemoćni, da smo bolesni, mnogo bolesni, da smo grešni, mnogo grešni. I ne samo to, braću i ses, nego da se mi protivimo svetom evanđelju, da je naše duhovno raspoloženje protivno raspoloženju na koje nas evanđelje poziva taj susret koji je ali u isto vrijeme i je spasonosan jer to je prva braća i sestra lestvica na skalama spasenja tu dolazimo, ne odmah naravno ali neko duže vrijeme provedi u tom raspoloženju i evo ti noga na onoj prvoj skali lestvice blaženstava na svakoj liturgiji Pred nama je program spasenja. Međutim, mi, pa i vi, znate i sami koliko puta blažena ispjevamo, da nemamo pojma šta smo ispjevali. Koliko puta smo pjevali Blaženi nišći duhom, jako tijeh je Carstvo nebesko je. Ne znajući šta smo rekli, ne znajući pored čega smo prošli, ne znajući čije riječi smo stavljali u usta, kao udicu. Ali udicu koju nismo zagrizli, nego smo i u prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom ili osmom glasu oktojha malo promuljali kroz usta i ispljunuli nepažnjom. Ne znajući da nas sa druge strane obale, lovi lovac duša naših. To je spasitelj duša naši. Da ne govorimo dalje o lesicama, to je blaženstvima. Gospod je rekao, ovim putem se spasavamo. Na ovaj način se bogatite. Ako hoćete drugačije, izvolite, imate banke, izvolite, podižite kredite, ja to vraćat neću. Ovo ste imali, ovo smo mogli. I to vrlo lako, a rezultati, braćuje se, odnosno kvalitet, imanje ili bogatstva, bukvalno ne može ni da se upoređuje. Vidite i sami što se dešava sa onima koji hoće preko kredita i na brzo na razne druge brze variante da se ob obogate. Kako se brzo propada. Ne samo zato što je loš izbor, nego zato što je neispoštovan blagosloboži, pogotovo mi pravoslavni hrišćani. Mi najbrže propadamo, braće i sestre, jer nam je mnogo dano, pa se i više traži od nas. Dakle, prvo što srijećemo i što možemo da doživimo u susretu sa evanđeljskim zapovjestima koje ne ispunjavamo, jeste doživaj našeg siromaštva. I evo, probat ću da skratim jer za ovo učenje nije dovoljno samo jedan čas, nego... Čitav život. Ne samo ni četiri godine, braći i sese, ili pet, koliko traje vaše školanje, nego čitav život. I ne bilo koji učitelji, nego sveti oci. I ne bilo koji ambijent, nego ambijent čistog pravoslavnog predanja, asketsko, podvižničko, liturgijskog, svetotajinskog. Zadržat se i završiti samo na tom prvom signalu, spasonosnom signalu koji je bio i temelj e, duhovnog života likova koje ćete te sresi u ovoj knjizi. Jeste naša nemoć. Priznaj, nemoj da se plašiš, nemoj da je skiviraš, nemoj da bježiš. Priznaj da ne možeš. Priznaj da si bolestan, priznaj da si grešan. I to jeste. Priznaj da si siromašan i ne očajavaj, jer onaj koji je došao da ti možeš, onaj koji je došao da te isilji od bolesti, onaj koji je došao da ti otpusti grijehe, onaj koji je došao da te sobom obogati, došao je i tu je u tvojoj crkvi, u tvojoj liturgiji. U tvojoj, eparhiji, u tvojoj parohiji, u tvojoj parohiji, u tvojom manastiru, u tvojoj crkvi, prisutan, ali traži ga, zovi ga, priđi mu, ne kao bogat, jer njemu ne možeš da priđeš bogat. Pred njim su braći i sestri i serafim i siromašni. Nema bogatstva, sačini da mu priđem, da sam pametan, pa kako da priđeš visokim umom, onom... E, Predvječnom umu, onom umu iz koga izlazi svjetlost koja obasjava angelske umove. Sa kakvom udrošću, sa kakvim znanjima da priđeš istočniku znanja, sa kakvim silama, sa kakvim moćima, sa kakvim bogatstvom, onome koji svako daje i dah, i kretanje, i hranu. Onome kroz koga je sve i kojim sve što je postalo biva održavanu u postojanju promiselnim energijama. Šta on očekuje od nas, braći i sest? Da priznamo svoje siromaštvo. Da priznamo, pazite, jer možemo i da ne priznamo, slobodni smo. Da priznamo da ne možemo. Da samo privremeno priznamo poraz. Samo privremeno da priznamo siromaštvo, grijeh i bolest. I vrlo brzo, vjerujte, vrlo brzo obogatit ćemo se, ne novcem, nego blagodaću, to jest smirit ćemo se i postaćemo carevi. još bolje i još preciznije, postaćemo carski sinovi. Ne gordi, ne kao bludni sin, daj ti meni moje, odo ja imam svoj program, nego smireni. Eda bismo primili duha usinovđenje braćice treba da prepoznamo da smo otpali da smo pali da smo raslabljeni pogledajte sebe ako se, ako pratite sebe nego boim se da se danas mogu pratimo, imamo sad sve te uređaje satelitska navođenje pa pratimo situaciju u svijetu na raznim kontinenta kontinentima onako u realnom vremenu dobijamo mnogi informacije a na sebe smo zaboravili sa takvim nastrojenjem nikad se nećeš smiriti nikad nećeš vidjeti sebe živećeš izvan sebe i smrt će te uhvatiti nespremnog bogatog samo informacijama i sujetnim znanjima koja će smrt tako lako i brzo oduzeti od tebe i otići ćeš u vječnost nag, bijedan prevaren Zato je mnogo važno da pratimo sebe, braćo i sestre. Mnogo važno da živimo trezvo umno. Da pratimo kretanje svoga uma, svojih misli, riječi, osjećanja, volje, u svjetlosti i evanđerskih zapovijesti. Neka to bude samo 24 sata, probajte koliko je sutra i vidjet ćete da sa nama nešto zaista nije u redu. Kakve sve pomisli, kakve sve želji. Kakva sve osjećanje. U nama, braću i se vlada bijesnilo. A kamo li Evanđelje da ispunimo? Ali ne treba očajavati. Treba samo reći, gospode, pomiluj me. Gospode, pomozi mi. Gospode, iscijeli me. Gospode, oprosti mi. Gospode, primi me. Obogati me. Podigni me. To je jezik crkve. To je jezik naših molitava. To je jezik našeg svetog bogosluženja. To je jezik naše liturgije. Gospod ništa od nas ne traži. I slava Bogu, braći i sestre, što ne traži. Kako je divno kad nam Duh Sveti otkrije da Gospod od nas ne traži ništa nego da prihvatimo tu situaciju. Da lekar od nas ne traži ništa do da prihvatimo da smo bolesnici. Ljekari vrlo često imaju problem da pacijenta postavi utvrde na tim pozicijama da je on bogesan, posebno kad su u pitanju psihički bogesnici, psihička bolest, dušani boremeća i preko 99% slučajeva dolaze upravo od gordosti. I zato vi se možda novo i se još mladi, može se imati situaciju da budete sa nekim od bogesnika te vrste, neće da priznaju svoju bogesnost. A svaki koji je prizna i sebe nazove bolesnikom, on biva jako brzo iscijeljen. Gospod od nas samo to traži. Pogledajte molitve pred pričašćem, kako odišu tim duhom. Pogledajte molitve iz molitvenika svetih otaca prije primanja svetog pričašća. Pogledajte kako mudruje, kako zrači Srce svetog Jovana zlatulstvo. Poganiji, prljavi jezik. Govori za zlatni jezik sveti Jovan zlatulsti. Jovan Damaskin je leče nad sobom. Simeon metafras kaže da ne zna kakav grijeh nije počinio. Ne zna da li ima grijeha u koji nije učestvovao. Sveti Vasil je veliki, sveti Simeon novi bogoslov, I one njegove ekstatične, ekstatične molitve. I oni duboki vapaj, A svi do jednoga puni blagodati. I bogataši carski sinovi. Sveti Makar je veliki. U molitvama, u molitveniku imate tamo njegove molite. Pa se kaže, ne znam da sam učinio jedno jedino dobro. Meni je iskreno da budem kad sam počeo da srvam sa molitvenikom. Bilo malo, da kažem, degutantno, ipak si ti, sveti Makarije veliki, baš da ništa nisi učinio. Malo mi je enako bilo, nerado sam preko tih molitava. Makarije veliki, a baš ništa. A evo ja, pa sam uradio mnogo toga. Znači. Međutim, kad sam dublje ušao, to dublje je vrlo površno, ali dublje odnosno na ono što sam tada imao. U učenje svetog Makarije velikog danas su se pojavile prevedene na naš srpski jezik njegove duhovne besede to je vrh onih umnih visina do kojih je čovek dolazio shvatamo zašto je on tako govorio jer je kroz tajnu smirenja koliko braće i sestre uronio upoznanje svoga pada pazite, ne u svjetlosti moje vrline nego u svjetlosti evanđelja on uradi neko dobro Pa ga jevanđelskom evanđelskom i svim onim šta je mogao da uradi po evanđelju. I vidi da to što je uradio, da to nije uopšte dobro. U odnosu na ono kako bi mogu da se to dobro ne može zvati. To je ta istanča nad savjes kod velikih svetitelja. I onda u njegovim molitvama zaista stoji i to 100 postoji u tome da on ne zna da je učinio i jednu dobro dijelu. A pazite, mrtve je vas hrsavao. Postavljaju pitanje mrtvima koji nisu bili na stolovima, nego u grobovima. Počitajte žitljen svetog makarija veliku pa ćete da vidite. I mnoga druga čudesa. Siso je veliki, mrtve vas hrsavao, a smatrao je sebe za najniži niže stvorenje na, na svijetu. Nižim od sve tvari. Pimen veliki. Antoni je veliki, sveti Sava, znate, naš sveti Sava, sveti Vladika Nikolaj, sveti Java Justin, nema svetoga, a da nije bio nesvet. I nema ni jednog nesvetog da se nije posvetio. Upravo djelovanjem blagodati Hristove koja osvećuje ne gordog, nego smirenom, koja bogati, ne već bogatog, nego siromašnom koja moćnim čini, ne moćnog, nego ne moćnog, Koja posjeću i koj, koja je došla zbog grešnih, a ne pravednih, i zbog bolesnih, a ne zdravih. Zato ova knjiga, braćo i sestre, svojim nasvom i svojom atmosferom, poziva nas da se rastretimo. Nemoj da se plašiš, budi bolestan. Drži, prihvati tu svoju bolest, a nemoj ga sebe da iseljuješ i je došao i selitelj se rodi i tu u tvojom gradu i selitelj u tvom putiru u tvojoj crkvi priđemo kao bolesan i i vjeruj i isteliti te zašto se mi danas neseljujemo braćo i sest? pa kako mi prolazimo evo prvi ja ja bi koga sam se puta do sad pričao sa pa ja bi trebao da bud da da, da mi omirišem Koliko ste se puta pričasio, ali ne vjerujem. Nečastivi ubacuje ti, vjeruješ što je to. Ma ne vjeruješ. Nije to to. Još smo otvrdili srcem, zbog gordosti, znate. Ne vidim koliko sam bolestan. Ja priznajem neke svoje strasti, ali ih još ne vidim kao pijeska morskoga u sebi. Vidim imam ovu slabost, ovu ima tu četiri pet kvarova koji mogu da se otkone i mašina je spremna. Nije. Mašina se raspada, ali ima onaj koji svojim dodirom, ako ga dočekam, kao takvog, može da me sastavi. I da mi pojača, ako bi kažu, da mi promijeni motor, da mi ulije novo vino, ali u novi mjeh, a ne u staroga čoveka. Jer blagodat ne može u staroga, paloga čoveka, ne samo što ne može, nego pali čovek ne prihvata. Zato obracuju i sestre ovu knjigu. Ali ne samo ovu knjigu, znate. Ovo vam je jedna od knjiga koja vam onako tiho pristupa. E, postoji čitavo predanje. Izuzetno bogato predanje. Tačno. Ne može se ulaziti u njega bilo kako. Zatim, imate m, razne stupnjeve duhovnog života i učenja. Ne možemo bilo kako. Ali nemojmo da ga ignorišemo. Ova knjiga vas priziva I kao u Svetogorske manastiru kad uđete, uvodi u gostoprimnicu, ne odma u crkvu, nego u gostoprimnicu i gripi vas kafom, čajem, rakijom, ratukom, jednim toplim bratskim pozdravom i razgovorom. Ne odma o sveučnim bedenjima, ne odma o žestokoj borbi sa i strastima, ne odma o mnogo drugih stvari nego prosto prijem jedan srdačan, gostoljubiv doček. Ova knjiga, braće i sredste, uvodi nas u gostoprimnicu naše pravoslavne tradicije, pravoslavnog predanja i priprema nas da se sretnemo sa onim ko se čuje da silazi iz stepenice polako tvrdim korakom koji silezi nesumišljenih visina, nego sa nadnebeskih visina i koji nam donosi istinsko zdravlje i netrovežno carsko bogatstvo. Koga daj Bože i mi da se udostojimo kao što ga se udostoje naš sveti Petar Cetinski i svi naši sveti, a samo na izved nesveti. Amin Bože. Hrisos je među nama. I te se viće. da se te skud po svetu i zabraši da te mrze plevetom ti venac pletu sa bludom bi da te žele Pesni bi da zgrome, dok te proskađu gubuku, oj Srbijo, Boži dome. Hvala što je večeras bilo lijepo čuti i u riječi i u pjesmu. Ove naše goste, mi ćemo večeras ispratiti na taj način, oni su me pitali da li je umjesno, jer na svakom promociji se promocija je li jedan nagovor ljudi da neku knjigu čitaju i da neku knjigu kupe, pa su brate, da ja ne pitali da li je umjesno da u školi se vrši prodaj, ja sam rekao kako da nije umjesno kad naši đaci znaju svoje svoj novac kojim roditelji teškom mukom šalju da troše na razne vouchere, dopune dodatke. U hodniku je pomođeno da se kupi i ova knjiga Ne sveti, a sveti i jedna vrlo zanimljiva studija Mirjane Prokić, ju rodivi i dostojerski ju rodivi i dostojerski i cdeovi grupe PIR ko koga je ova promocija nagovorila da čita i sluša ove knjige i ocjenio je taj neka kubi znači nije obavezno nego da po kući a za kraj a tu od, a, pored toga što sve knjige prodaju naš otac Siguman je donio a, knjigu arhimandrita Lazara a, u lavimskoj peći na poklon svim čitačima u Sloveniji a za naš brat Dejan za kraj moje promocije da nam pročita jedan pasus po njegovom izboru iz snjige koju veće nas promolišu U snjigu će i CD možda neko od vas gledao a možda nije CD e, autentični snimci koje je snimao sam Arhimandrit Tihon koji inače je završio režiju na uglednoj Moskovskoj akademiji i imat ćete blagoslova to je tek odnedavno počelo da se dili iz knjige da te likove o kojima se ovdje govori vidite i na tom filmu to su zaista vrlo rijetki snimci i iz oltara i iz bogosluženja i iz njihovog toga da kažem intimnog manasirskog života tako da na taj način lakše ćete i samu knjigu moći da doživite sve na ovoj našoj zemlji jednostavno i složeno, mali ljudski problemi i pronalaženje velikog puta ka Bogu, tajne sadašnjeg i budućeg veka, sve se rešava samozagonetnim, nesvatljivo divnim i moćnim smirenjem. Čak i ako ne svatamo njegov smisao i ako nismo sposobni za to tajanstveno i svemoćno smirenje, Ono će nam se samo smireno otkreti kroz one čudesne ljude koji su ga stekali.